ما يهدي هداه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهدوا لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهدوا ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار اباد الله وسيقكم ونفسي بتقوى الله حيث امر في الكتاب الكريم وقال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها Wa bathë minhuma rijala kathira wa nisaa Wa ahtakullaha al-lazhi tasa'alun nabi wal-arham Inna Allah kanu alikum raqeeba Wa yakulu azza wa jell Ya ayuhal lezina aamanu Ahtakullaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimoon Wa yakulu azza wa jell Wa ma yatakillaha yajalahu maqraja Wa yarzuqum min haithu la yihtasiba Falandarim Allahum subhanahu wa ta'ala Atiqikum dim the faliyah i kërkoj mbrojtje nga keqja vetvetona dhe, dhe e veprave tona, ka uzon Allahu nuk ka kush e ta humba atë dhe ka humb Allahu nuk ka kush e ta uzojë atë dhe dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij alayhi salatu vesselam dhe më pas fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wajel dhe uximi më i mirë uximi me cilin i ardhë Muhamedi alayhi salatu vesselam edhe të këqjat e punëve dhe veprave janë risi në fe dhe është dorisi në fe është bida Dhe dhe shdo bida është humbe dhe shdo humbe që në zjarë Dhe zë dhe motra musliman përësiz vetën time në ratë të parë dhe juve në pasë Ti a kini frikën Allah të azobajgjelë si kur sa i urdërën dhe thotë në kurani familartë O ju njerës, kini frikën zotit tuaj, i cili ju ka kryjuar juve nga një palë, nga një njeri vetëm Që është mashkulli, Ademi a.s. Dhe pri ti i kryoj palën tjetër, kryoj themrën, kryoj hawanë Grua na Ademit alayhis salam, edhe prej këtyre të dy e nxorri shumë burra dhe gra, dhe kiejeni frikën Allahut me emrin e Cilit përbetoheni dhe ruani lidhjen e gjakut, Allahu azzehallu është mbi kyros mbiu. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot, O ju të cilët keni besuar, kiejeni frikën Allahut siç e meriton ai me pasfrik dhe mos discni vës se duke qenë musliman. Gjithashtu ai thot, dhe kush ka frikën Allahut dhe është i përkushtuar dhe i devotshëm ndaj tij, Allahu azzehallu i bën uqdalje dhe i jep të mira dhe furnizim aty ku ai nuk e pret. E vëllese dhe motra musliman, sikur se folim në radhën e kaluar rrëth shkacheve të cilat ndimojnë në pranimin e duaz dhe lutje si bërrobi, sot isha lau të aret dhe të flasim për ato shkacheve të cilat e pengojnë duan që të pranohet të ka lau subhanu o e talë. Pra e vështisojnjë një gjëtë tjivë, që që robi duhet të tiruat të tyre shkacheve, sikur se duhet të përsa më shumë nga shkacheve të cilat i përmendën radhën e kaluar, që duaja e ti të jetë e pranume të ka lau zë gjellë dhe jo e refuzuar. Nga shkajet të cilat e pengojnë pranimin e duas është dobesia. Për qëfar dobesia e bëhet fjallë? Dobesia e duas në vetë vetën e saj dhe dobesia e robit i cilje bëndua. është do thot dobesia e duas në vetë vetën e saj. Duaja ka disa elementë brënda të cilat janë të tëpruara janë të tëpruara apo ka edukat të keshje me allana zëvëgjel pa ka të prim në dua ajo që ka kërkohet në dua janë nga gjërat të tëpruara dhe në të mos lejuara nëse robi lutën me këto, bërshka që, që duaj e ti të mos pranohet nga gjërat të cilat për shembul mund të lutët robi dhe shtë të prim në dua janë gjërat të cilat janë për gjunahe dhe apër për ndërmë lidhje prej prerjes së ndër të lidhjes farëfisnore dhe të gjakut dhe lidhjes familjare dhe për këtë arsye i tërgum e laot alis salatu salam si kurse trasmetone buhurir radiallan hu thot në hadith laje zalu i së të gjabu li lëabdi do të vazhdoa që ti pranoa duaja lutja robit ma lëm i edru bi ithmin au katijat i rahim për deri sa i nuk lutet për dishka që është gjunah apo për diçka që ka të bëjë me ndërprerjen e lidhjeve familjare. Nëse robi bën dua për shemb, o Zot merrësh shpirtin e babës tim, që u ti marr pasunën. A është diçka e ndaluar të sunosh pasunën e tjetrit? Aq më tepër të bësh dua kundër prindit tënd që nuk lejohet dhe konsiderohet nga krijtatimi prindit. Ose robi lutet për diçka tjetër të ndaluar? Ose robit ta të proj duke lutur Allah në zë gjellë që ta lej Për gjithmonë në këtë dynja Kër dijet që Allah subhanu e tala I thotë Muhamidin a.s. në kuran Që asë njërit për i kujt Për e rëf dhe para teje Se si a kemi shkrujt për jetësin Dhe nëse ti vdes I thotë Muhamidin a.s. A ta do të nbesin gjadh Pra atë gjithë dhe vdesin Vdekja është hakë zotin aruit Kër robit bënë një duat t'ilë Pra lutjet të tjilat të cilat ka një dukat të keshje me Allah subhanu vëtale ka një dukat të keshje me Allah në zogjel, në vedetin e tyre ose ka të prim fillon robri dhe kërkon detaje të të pruara në dua dhe nuk mjeftohet me disa detaje që mund të kënë ardhën kuran dhe sënë ose kërkon detaje të cilat me ndona i nga vete ti si janë të dobishme, por janë të të pruara Filon dhe me element, me detaje nga gjeneti E tjera e tjera Kur këkon gjenetin Ose nga gjërët e kësaj dy njaje Me detaje, detaje, detaje, detaje Të cilat janë parënësishme Kur dy ose tre fjal I përmledhin të gjitha këto detaje Gjithashtu lutja Mund të ketë të prim Ose dukat të keqin Malon asë gjell Kur obje të pranët të qarë qa E qarë ati në dua Nuk është e natyrshme Madi filon dhe në gjërë zë klesen ngan gat veprimet në dua ësh nga edukata e ke keqe me Allahuna zot xhel kur robi bën veprime të cilat nuk janë prej edukatës kliestma të cilat nuk dalin vetëm se nga njerëz të cilët janë të papërmbajtur një qart normale një qart për Allahuna zot xhel është e pëlqyeshme nuk ka dyshim por ama robi fillon dhe shton atë nga veti i ati që nuk është natyrshme dhe i shton e shton Duhet të menduar se kjo i shton elementet duas, elemente të cilat e pranojnë ato tek Allahu subhanehu ve teala. Kur lutja ka të bëjë me personin i cili është i dobët në vetveten e tij. Në çdo thot personi të jetë i dobët në vetveten e tij në momentin që ai bën dua. Kjo për shkak të dobësisë që ka zemra ti në lidhje me Allahun azza ve jall dhe kur i drejtohet Allahu subhanehu ve teala Zemra e ati është neglizente për atë që kërkon. I robi lutet, Allahu te Zotë se ka nevojë për atë lutet. Për andaj që ai lutet. Prandaj qoftë edhe lutje, quhet lutje se ka nevojë. Robi plus edhe nga edukata e keqe, tregon sikur s'ka nevojë për të. Edhe njëkohësisht bën lutje. Ose robi e ka zemrën të papreocupuar, të pa të të pa interesuar me asgjë për cilën lutet. Mendja e ati fluturon diku tjetër dhe zemra e ati Dhe kthej nga krahu tjetër ai njeriu do dua Allahu ta xhel, po i lutet për diçka, të cilën presupozohet që ai ka nevojë për ta. Për zemrat e tij nuk është kthyme tek Allahu xhel, nuk është e ndijshme, prezente, por është neglizhente në duan që bën ky njeriu dhe në kthimin që ka tek Allahu subhanahu wa taala. Bashkajt e të cilat pengojnë pranimin e dua-s është rënja në haram e dhalesa dhe në gjëra të cilat i ndalon feja Allahu subhanahu wa taala. Njëri u mund të bijnë ato që quhen bidat, bidat. Në fen e Allahut azza xel, ja shkaqet qirobit mos i pranoj duaja. Ose robi bie në harame. Çe kanë bën me me veshjen e tij, kanë bën me ushqimin e tij, kanë bën me banesën e tij, kanë bën me mjetin e transportit të tij. Pra ai njeri ka makinë, ka shtëpi, ka veshje, ka ushqim. Por ky njeri njërin nga këto ose të gjitha këto mund ta ketë fituar në haram. Ajo gjë për të cilën ai ka ushqimi i ti, tij, në vetërën e tij ky ushqim mund të jetë halal. Mund të jetë buk. Mund të jetë ushqim prej frutave etj. me radh, të lejuara, gjërat e lejuara, por fit, është fituar në mënyrë haram. Ose ky ushqim në vetveten e tij është haram siç është mish i derrit apo alkooli etj. Ky njeri pra ushqehet ose vishet, ose banon ose hybë në njëmi e transporti cili është fituar për shemën në një mënyr haram të ndaluar ose bëmve primet të cilat janë ndaluar në fe dhe janë të rezikshme dhe ekspozojnë në të nga dënimit i, par para dënimit Allah o të azogjel si që janë bidatë në fe e të tjera më raf i dërgume Allah o të li shalatu selam në thot në një hadith të cilin e të asmeton e buhure rradi Allah në thot ja e ju e nasu in Allah e tajibë O, ju njerës, Allah o është i mirë, la jakbalu illa tajibë dhe nuk pranon vetë se të mirën, pra e mirë këtu kemi të bëjnë me qëfarë, nuk pranon gjënë mirë që robit të bëjt gjërat të cilët janë brenda kufinjëve të fesë, dhe në këtë rasë, robit duhet të fitoj pasurin e ti me halal. O, inna Allah emar al-mu'minin dhe Allah o zë gjelë ka urdhëruar besimtarët, bima emar abihel murselin ma të qka ka urdhëruar dhe të dërguarit, Fëkallë dhe tha, i dërgumë e Allah të alisë të selam, duke thënë ja, a jetin kërënorë, ja e juar rusul, kulumin e të tajibati, wa amilu saliha, o ju të dërguar, hani nga gjyra të mira, halal pra të lejuara, dhe bëni vepra të mira. Inë Allah, inë një bima të amelun e basirë, unë, thëtë Allah o zë gjelë pra, jam me të vërtetë që i shikojë gjithë ka vepërë në robi. Pra dhe o të zë gjelë asë gjë nuk ishë përtojë. Dheropi duhet veproj dhe të punojë në punë të tjera dhe të fitojë me fitim halal. Të mos vjerë pasurinë e, pasurin e tjetrit, të mos marrë rrushfete. Të mos rrëmbej pasurinë e tjetrit. Të përziheni nga pasuria e cila është haram në vetën e saj me ato të cilat është halal. Prandaj ta ndaje atë çka është haram dha atë çka është halal. Të marrë atë çka është e lejuar. Të ushqyer pra atë me halal, të vishet me halal, të ecë në një transport i cili është i lejuar është në një mjeti cilë e shfituar në formë të lejuar Apo në një shtëpije cila është fituar në formë të lejuar Gjithashtu Lezoni të rëgumë e Allah A.S. në hadith Ajetin kërën orë Ja e ju e ledhina Aman unë kërëm i në tajibë ati ma razë kënaku Më shkuru lillaj në këntu mija ta abudu Ojo të cilët Ja, ju e ledhina, amanu, kulumin të tajibati, marazakënaku, moshkuru, lillaj, në këntu, mi ja, u ta abudun, o ju të cilët keni besuar, hanin nga të të mira, halaut, ju kemi furnizuar, dhe bëoni falenderus për Allah nëzë gjelë, nëse jeni vërtet që adhuroni dhe njësoni Allah në subhanu wa ta'ale. Pas ta i dërgume Allah, tali, salatu, salam, në përmënd në këtë hadith, personin i cili është uthtarë, personin i cili është uthtarë. Plokot e ti janë të pushpërisër, të pakreherë Njeri pluhurosur në ftyrë, në kokën dhe në robat e ti I ciri zja duart e ti dretë qelit Dhe thotë, ja rabë, ja rabë, o zotë, o zotë Wa ma taamuhu haram, dhe ushimit i është haram A i ka hangër haram Wa ma shrabuhu haram, dhe pia që ka pia i është haram Wa gudhje bil haram, është ushyrë me haram faqë nëse i sjatajad lidhalik ku do ti pergjigjet pra ku do te pranoj duaja ti nga ato shkaqe te cilat i ka ber ai dhe e an te ndaluara shkaqe te cilat ndalojm pranimin e duas ky njeri na ishte udhtar eshkak nga shkaqe te cilat ndihmoin ne pranimin e duas esh njeri i cili ka zjat duart allah ta zojel per cili thot i durgu me allah ta li salatu selam qe allah o zojel urtopërohet tja kthei durr tropi pa qohit zero Kur ai ngren duart duke lut Allah subhanahu wa taala. Ka për dy element shumë të rëndësishëm, të cilat ndihmojnë në pranimin e dua, ishte nevojtar tre. Megjithatë, kishte bër disa shkaqe të cilat ndalonin pranimin e dua. Kishte hungur ushim haram, kishte pirë pije haram, ishte rritur me haram, kishte ushqyer dhe shtuar trupin e tij me haram. Ku do ti përgjigjet duaja? Ku do të kthehet duaja e ti me pranim? Sësa ai ka përshkaqet e ndalesës. Gjithashtu, naskaqet që pengojnë pranimin e dua-s është nxitimi në dua. Robin don rezultatin e dua-s ti pranohet dua-ja sa më shpejt. Ënziton një gjë tjetër. Kërkon pra që dua-ja ti pranohet. Gjithashtu, edhe demoralizimi, dëshpërimi i ti dhe lënia dhe praktikja e dua-s. Pra shikojnë që nuk po pranohet dua-ja dhe e lën fare, nuk bën dua fare. Ito gume laut Ali sallallahu alaihi wasallam se janë transmetuar në Buhari radiallahu anu thot në hadith yu stajab li ahadikum do ti përgjigjet pra duaja do të jetë pranuar për ndonjërin nga ju ma alam ya ajal për derisa nuk nxitohet yakul da'atu falam yustajab li un uluta uluta por nuk më pranoa duaja pra ky njerëz çfarë kërkon zitimin e pranimit duas e dhe e lën duan për arsye se duana duaja ti, pra nuk po pranohet. Çka tregon që robi duhet jetë këmbëgulës në qëllimin dhe objektimin e tij dhe të kërkoj atë i cili para, kujt po ja kërkon, po e kërkon, kërkon atë i cili kanë dorë gjithçka. Është i gjithporshtëshmi, është i gjithdijshmi, është i pasuri. Është i pavdeshëm i gjalli, Allahu azhajal, që kanë gjithçka në dorë, di gjithçka Allahu azhajal. Në sekond mund t'ia ja pranoj, në 100 vte sekondit e ja pranon duan për Allahu subhanahu wa taala, ka urtësi në vonimin e pranimit duaz, lutim Allahu azzezel që të na bëjë nga ta cilët i luten Allahu subhanahu wa taala me njësimin e tij, njesues të tij, të përgjëruar, modest, të përulur, të nështruar dhe Allahu azzezel lutim Allahu subhanahu wa taala që duat dhe lutet tona të jenë të rregullta, të sinqerta për Allahu azzezel dhe të pranuar tek Allahu subhanahu wa taala, lutim Allahu azzezel të Allah, Allah, na pranojë nga banorët e xhenetit dhe të na bëj haram pra zjarrin e xhehenemit mos ta provojmë atë mos i afrohemi atij lutsim Allahun azhel mos bëjmë asnjë vepër apo asnjë fjalë e cila mos themë asnjë fjalë e cila ta afrontë zjarri i xhehenemit apo të hedh në zjarrin e xhehenemit por të na shtyë dhe, dhe të na nxjijë dhe të na afrojë shumë ato fjalë dhe vepra të cilat të afrojnë dhe të çojnë në xhenet amin ja rabbil alamin ya ja zal jalali wal ikram aqulu qawli hadha wastaghfiru li waliikum wal muslimina minkulli dham fastaghfiruhu innehu huwal ghafur rahim Astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin, was-salatu was-salamu ala nabina Muhammad wa ba'd. Falenderoim Allah subhanahu wa ta'ala, krijuesin e së ndoesin, bikëqyrën dhe drejtuesin e gjithçka, dhe e lutem Allahun azhaja ta lëvdorishmetoi dhe bekoj Muhamedit alayhi salatu was-salam dhe më pas. Nga shkaqjet e të tjera, të cilat pengojnë janë pengesë për pranimin e duaz, është Edhe kushtëzimi i duas në formën për shembull kur robi thotë O Allah më mëshiro nëse ti dëshiron O Allah më fal mua nëse ti dëshiron për këtë arsye thotë dërgumi Allahut Ali sallatu ve selam në hadith la yaqul lana hadukum asnjëri nga ju të mos thotë andua allahum aghfirli in sheet wallah mafal mua nase ti dëshiron allahumma erhamni in sheet wallah më mëshiro nëse ti dëshiron li ya'zam al mas'ala fa innahu la mustaqarra laha thotë për pegami ari sotë të selam dhe tjetë i vendosur në duanë e ti, vendosmëria këtu të rgonë gjithashtu që a i për i drejtohet a ti i cili nuk e ka problemfare, nuk e ka problemfare ti përgjigjit duanë së robit, dhe nuk kapë se i kërkon Allah gjel, që më falë apo më shiro nëse ti dëshiron se që Allah subhanu e tala e dëshiron pa dushim falin e robdhe e dëshiron pa dushim më shiron dhe i robdhe por se robdhë duhet të bëjnë shtëbepet që të fitojnë më shiron e Allah të zëgjel dhe falin e ti dhe gjithashtu as gjithot i dëgume Allah të alifu se nuk e dëtëron pra robin në këta që që robin ka ja kërkoi Allahu tazxhal sepse edhe nga kushtet e duas-s është që robi duhet të jetë i sigurt që Allahu subhanahu wa taala ka në dorë dhe i përgjigjet, duhet të jetë i sigurt dhe i bindur që Allahu xxhal ka gjithçka në dorë dhe i përgjigjet duasë robet dhe kur ti lutet Allahu subhanahu wa taala në duanë e ti, duhet të jetë i sigurt, i bindur për përgjigjen e Allahu subhanahu wa taala dhe mos ta bëj duanë të ti për provë, mos ta bëj duanë të ti për provë. Hajse po lutem se ndoshta Allahu ma pranon dha po e provoj, por se duhet të jeti i sigurt, duhet të jeti bindur që Allahu subjal ka gjithçka në dorë, Allahu subhanahu teala i përgjigjet duaave të ti dhe robi gjithashtu në duan e tij. Duhet të di. Duhet të di robi se Allahu subhanahu teala në lutit që bën nuk është negligent. Allahu subjal nuk është negligent ndaj lutjes e robit. Por se robi duhet të bësh kaqet, të cilat ka ofrojn duan tek duat e pranuara dhe nuk bën shkaqe të cilat pengojnë pranimin e duas, robi gjithmonë pra është me shpresën që shumë shpejt që dua do të pranohet. Por se Allahu subhanahu wa taala, siç e kërkon edhe hikme dhe urtësia e tij, ka bërë që nëpërmjet duasë e robit i jep këtë gjëra. Ose robi ja pranon shumë shpejt duan e tij. Ose Allahu subhanahu wa taala i largon një të keq e robit nëpërmjet kësaj duaje, pra bën një dua robi për diçka, Allahu xhel i largon një të keqe tjetër, diçka tjetër më të madhe. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala mund t'i japë një më të mirë, diçka shumë më të mirë sesa e mira që ka kërkuar ai. Ose Allahu subhanahu wa taala ia ruan këtë dua për ditën e Kiametit, ditën e gjykimit, ku robi do të ketë nevojë më shumë për të sesa në këtë dynjë. Njëriu më në vetar është në botën tjetër, në atë ditë të cilën lajem faumalin ola banun, nuk do as as dhë të vlej as pania dhe as fëmia, askush nuk do të vi ta ndihmoj robën e tij. Por se, aji do të gjithë, do shtë të duan e ti, të depozituar të këllahu, subhanu vëtale, të ruajtur të këllu, dhe do të qikohi që gjithë të duan, me dhjetë tra vite, apo me vite e me vite, me dit e me dit, me net e me net, jam lutur Allah, zhugjell, me shpresin që Allah, zhugjell, do të në pranuj duan, nuk e më dëshpëruar, nuk e më zituar, dhe me gjithë të Allah, zhugjell, në këtë dynja, nuk është, nga, nuk më ka pranuar duan, Nuk më, më ka sjellë përgjigjen, por se Allahu subhanahu wa taala ma pranoi në ditë, të cilën kisha shumë nevojë, se çerobi sado veprë e vogël me qëllim të mirë, sa grimc, sa një milingon e vogël, robi do të ketë nevojë para të vepror ditën e gjykimit, sesa se kjo veprë, sikur sa Allahu xhall, ka premtuar që i dhjetfishon, i dhjetfishon veprat e mira, kurse veprën e keqe e lën ashtu siç është, pa një veprë të keqe, robi na ditë do ta gjejë shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu xhall nuk është neglizhant, Allahu xhall nuk është i padrejt, por madhi Allahu subhanahu wa taala është ai i cili është i drejt, është ai i cili mbikëqyr dhe drejton dhe di gjithcka dhe azion nuk i shpeton qoftë duaja e robit dhe lutsim Allahun subhanuhu ve teala na bëj rob të ti të devotshëm të përulur modest të nështruar ndaj ti lutsim Allahun azzezel që adhurimet tona të jenë të pastra të sinqerta për të lutsim Allahun azzezel që të jenë adhurimet tona dhe veçanërisht lutjet tona të jenë ashtu sikur se ka uzuar dhe ka ardhëm e të uzimim Muhammedit Ali Salatu Salam lusim Allah në zëgjel që lutet tona të jenë të pranuara adhurimet tona të jenë pranuara lusim Allah në zëgjel të në uzojnë neve familjarët tanë fëmijët tanë komëshin tanë dhe bashkë adetarët tanë në islam lusim Allah në zëgjel të në marishpirtin De rinave dhe këra musliman, lutim Allah subhanahu wa taala tonë ngjalli me të gjithë të dërguarit, të gjitha sinqertë, të gjithë ata që cilët kanë flieru jetën e tyre në rrugën e Allahut azza jall apo dietare të, të cilët kanë dëshmuar me dijen e tyre dhe të gjithë besimtarat, lutim Allah azza jall të na habi të mirën këtë botë në botën tjetër dhe të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Amin ya ja rabbil alamin, ya ja zal jalali wal ikram, ya ja zal jalali wal ikram, ya ja zal jalali wal ikram, ya ja ja rabbas sama'i wal ard, ya ja hayyun qayyum, inna Allah ya'muru ja, bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله